وكل ضلاله في النار الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengumpulkan kita pada malam pada malam ini untuk meneruskan lagi perbincangan kita tentang tafsir Al-Quranul Al kerim yang mana kita telah pun sampai kepada ayat yang ke keenam kalau tidak silap saya daripada surah Al-Mulk kita, kita telah bincangkan pada kelas yang lepas ayat yang pertama hingga ayat yang kelima betul tak kan? lebih lah. okay. So insya-Allah hari ini kita akan sambungkan dengan um, um, tafsiran terhadap ayat yang ke-6 hinggalah mungkin ayat yang ke-15 ataupun ke-19 insya-Allah. Jadi seperti biasa insya-Allah kita akan bacakan ayat yang ke-6 hinggalah ayat yang ke-11 diikuti dengan tafsirannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaupun di syurga ringan, walaupun di neraka berat. Walaupun di syurga ringan, walaupun di neraka berat. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شهيقا وَهِيَ تَفُورًا تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها أَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير adarafu bidambihim alhamdulillah kita telah membacakan daripada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11 mungkin tuan-tuan dan puan-puan perasaan ah uh, biasanya bila Setiap kali kita dah baca kebiasaannya lah Kita dah baca habis dah Baca sekumpulan Ayat-ayat yang akan kita terjemahkan Saya sebut Alhamdulillah Perasan tak? Kita tak perasan? Kenapa saya sebut Alhamdulillah? Kerana sebenarnya saya nak cuba lari daripada Yang biasa disebut oleh Kebanyakan kita lah Sadaqallahumna'zim Pertama okay. sekali kerana Sadaqallahul Azim biasanya disebut sekiranya dah habis bacaan Kita tak habis lagi Kita baca lagi bacaan kita okay. Dan yang keduanya Sadaqallahul Azim Maksudnya tepat, maksudnya betul Sadaqa iaitu telah berkata benar Allah, iaitu Allah, Allah Al-Azim yang maha besar, yang maha agung Tidak ada masalah dengan maksudnya okay. Tapi yang menjadi sedikit masalah ialah Apabila perkara tersebut sering kali dijadikan sebagai satu rutin setiap kali kita habis membaca Al-Quran al-Karim. Sadaqallahul azim kan. Yang saya dengar begitu. Jadi saya sebutkan alhamdulillah. Ada dalil lah alhamdulillah ni. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya dalil khas tak ada. Tapi saya nak sebut dalil secara umum bila berlaku sesuatu yang baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memuji Allah subhanahu wa taala. Jadi kita pun dah dah kita menganggap yang ini satu perbuatan yang baik. Jadi kita pun memuji Allah Subhanahu Wa Taala yang telah uh, memberikan kita kekuatan dan tenaga untuk membaca ayat-ayat tersebut. Seterusnya insya-Allah kita akan bincangkan bersama ayat yang keenam hinggalah ayat yang ke-11 di sini yang diletakkan di bawah tajuk azab yang diderita orang-orang kafir di akhirat. Azab yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang kafir di akhirat kelak. Ayat yang keenam bermaksud, Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, Memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Okay. Ayat ni jelas tak ada masalah sangat. Allah SWT memberitahu sebagai satu amaran, Kepada orang-orang kafir dan juga kepada orang yang, Mengikuti jejak langkah orang-orang kafir Bahawa balasan yang akan diberikan kepada orang yang kafir Ataupun ingkar kepada Allah Subhanahu SWT Ialah azab neraka jahannam Dan Allah Subhanahu SWT sebutkan Itu adalah Wabiqsal masir Seburuk-buruk tempat kembali Sebagai satu isyarat bahawa Kita berasal daripada satu alam yang lain Dan kita akan kembali semula kepada alam tersebut kita berasal daripada syurga dan kita akan kembali sama ada kepada syurga ataupun kepada neraka. Dan neraka itu disifatkan sebagai bitsal masir. Tempat yang apa amat tidak baik untuk menjadi destinasi ataupun tempat kembali makhluk. Kemudian kita terus pada ayat yang seterusnya. Jika ukuh dihahsami ular Shahihah wahyatafu. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegar. Disebutkan oleh ibnu Jarir, ibnu Jarir mengatakan, sami ular Shahihah. Shahihah ialah satu suara jeritan. Jika okay, bila di, makhluk orang kafir ini dilemparkan ke dalam neraka akan kedengaran suara jeritan, okay? macam suara yang yang yang disebutkan di sini seperti uh, Alimah Masyhuri Al mengatakan um, bunyi apa? bunyi neraka yang menggelegak itu membakar um, tubuh-tubuh orang-orang yang kafir, sama seperti seolah-olah seperti kacang-kacang. Beberapa biji kacang yang kita ambil dan kita letakkan dalam air yang tengah menggelegak. Okay, so, bunyinya begitu. Di, uh, bila disebutkan, laha syahiqan Mereka akan mendengar suara neraka yang mengerikan. Okay, suara jeritan-jeritan ataupun suara yang kuat daripada neraka. Dalam keadaan neraka itu menggelegak. Okay. Dan ini cukup untuk nak memberikan satu amaran kepada orang kafir dan juga kepada orang yang beriman okay. Apabila ditanya tentang dan uh, antara perkara yang boleh memberikan galakan dan juga amaran Ialah sifat-sifat syurga dan juga neraka Antara cara kita nak mendekatkan orang kepada Islam ialah dengan menceritakan tentang sifat-sifat nikmat yang terdapat dalam syurga dan juga antara cara untuk kita menarik orang daripada melakukan maksiat ialah dengan menceritakan sifat-sifat neraka. Betul tak? Eh? Tapi kadang-kadang dalam masalah ni kita mungkin terlalu bersemangat menyebabkan mungkin kita menceritakan beberapa perkara yang tidak disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak juga disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim tapi terdapat dalam beberapa hadis yang tidak sah statusnya ataupun tidak um, uh, tidak sahih ataupun tidak eh uh, hasan, tidak juga hasan. Mungkin menjadi hadis yang dhaif ataupun menjadi hadis yang maurur. Jadi kita kena berhati-hati dalam perkara ini. Um, masalah memberi galakan dan juga memberi amaran. Kadang-kadang okay. kita mungkin terover sedikit, terlebih sedikit. Kerana semangat kita nak menarik orang kepada kebaikan. Okay. Dan juga kerana sedikitnya uh, apa saya nak sebut? Uh, account sedikitnya account uh, hadis kita. Kekan okay, duit, kanduik banyak ada kan? Account hadis kita sedikit. Kita bersemangat, tapi account hadis kita sedikit. Ekan account ayat kita mungkin banyaklah, dan okay. kita banyak para hafiz yang membaca yang, yang menghafal Al-Quran. Tapi kita tidak lagi masih lagi belum ada para hafiz yang menghafal hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. So apa pun yang pentingnya janganlah semangat tersebut menyebabkan kita terlalu uh, agresif dengan memberi satu-satu apa galakan. Yang tidak terdapat dalam Quran ataupun tidak terdapat dalam Sunnah Nabi SAW dan begitu juga jangan kita dengan semangat yang tinggi itu memberi memberi amaran dengan satu apa sifat kan tentang neraka, tentang dosa yang tidak terdapat dalam Al Quran dan juga tidak terdapat dalam uh, Hadis Nabi SAW banyak contoh-contoh nak -contoh lah, kan. Kalau nak sebut contoh boleh tak? Ada tak sesiapa yang boleh membantu saya kat sini? Mungkin akaun hadith dia banyak daripada saya kan? Ok <coughs> Macam mana kita nak tahu akaun hadith kita ni banyak? Macam mana? Ada tak cara kita nak tahu Yang hadith yang saya dah hafal ni banyak mana? Ada tak cara dia? Ok Tulis apa? Tulis boleh. Tulis semua sekali? Oh, letih lah tulis semua <laughs> sekali Ok banyak insyaAllah Ok Antara caranya, ini saranan sahajalah um, Mungkin Kalau ada masa-masa kosong Boleh dibuat ke orang ni Atau masa kita sembang-sembang Antaranya ialah yang dibuat oleh seorang rakan saya Pernah kadang-kadang kita ziarah dia Cerita sikit tau Masa saya belajar dulu, saya, kita daripada Filipina Dan dia masuk Islam Daripada Manila masuk Islam Dan Alhamdulillah uh, Islamnya nampak agak kuat jadi bila kita jarah dia kan kita nak sembang dengan Filipina apa semua kan dia kata Filipina okey apa semua kemudian dia kata okey ada kertas-kertas ambil kertas ni Dia kata kertas nak buat apa pula kan dia kata macam ni eh ya. sambil-sambil kita bertakrif okey berkenal kenalan elok juga kita uji uh, minda kita okay, Dia nanti kita kata okey tak apa tak ada masalah kan sebab dia kata macam ni setiap seorang tulis hadis yang paling Uh, tulis sepuluh hadis okay, Tulis sepuluh hadis Yang paling dia rasakan Ganjil Yang tak ada pada orang lain Ada pada dia sahaja Okay uh, So kita pun tulislah, tulis lah kan? Tulis nama'lah malu biniyat kan Semua ada hadis ni Tapi kita rasa saya seorang saja ada hadis ni Nama'lah malu niat Lagi apa lagi uh, Ambil amalan laisa'alih Amruna fa waradun Agak je lah kan Dan beberapa hadis lain Akhirnya dia, dia perhatikan Dia dapati Hadis yang ditulis oleh 5 ataupun 4 orang itu kebanyakannya sama. Kebanyakannya sama. Boleh dikatakan daripada 10 hadis setiap tiap seorang bawa ni, boleh dikatakan yang yang agak lain sikit mungkin satu ataupun dua hadis. Satu ataupun dua hadis sahaja Okey. Jadi saya dapati itu salah satu cara yang baguslah untuk orang yang cuba menghafal hadis supaya dia kadang-kadang dia kena uh, buat sedikit uh, apa dipanggil Uh, exam Untuk dirinya, tanpa markah okay? Tapi cuba cuma untuk nak meletakkan Bagaimana hadis yang dihafal ya? Adakah hadis yang biasa Ataupun hadis yang luar biasa Dengan syarat hadis yang luar biasa Itu pun mestilah hadis yang sahih okay? Dan ini ada mungkin Kaitannya sedikit dengan Cara uh, orang Arab Menguji account puisi mereka Biasa tengok tak? Hmm, mungkin tak lah kot tapi saya, saya tanya tanyalah kan. Biasa tengok tak orang Arab yang cuba berlawan uh, dengan puisi? Macam mana mereka lawan dengan puisi ni? Mereka ada cara yang hebat. Dia baca satu puisi, bila puisi tersebut berakhir dengan contohnya nahnu alladhina baya'u Muhammadan 'alal ji'al jihadima baqina abada. Abada berakhir dengan alif kan? So kawan yang dengar tu yang yang uh, uh, yang, yang menjadi oponen dia tu, kelawan okay, dia tu mestilah mula dengan satu puisi yang ada dimulakan dengan alif. Okay dan banyak puisi tu biasanya dia akan dia, dia akan lawanan tersebut akan, akan akan mengambil masa yang panjang. Kalau mereka menghafal uh, puisi yang banyak. Okey, saya tak nak banyak panjangkan sangat cerita ni, tapi hmm. nak ceritakan di sini kadang-kadang kita kena cuba untuk nak mem, uh, memperkayakan sedikit hafalan kita. Antara cara yang kita boleh buat ialah dengan memulakan hafalan ataupun bacaan Al-Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis yang telah dikarang oleh uh, dikumpul oleh Al-Imam An-Nawawi Al rahimahullah. Okey, 40 hadis bahkan mungkin lebih sedikit dia 40 lebih sikitlah kan, tapi disebutkan sebagai himpunan 40 hadis. Ini adalah satu perkara yang kalau boleh kita hafal. Siapa yang hafal 40 ni 40 hadis ni, okay, saya boleh beri jaminanlah kan. Dia boleh menggantikan mana-mana ustaz kalau ustaz tu tak datang. Okey, jadi senanglah kalau saya nak telefon kata kan. Pak yang hari ni saya tarik, malam tak datang kan. So insya-Allah tak ada masalah. Siapa-siapa yang hafal tu dia boleh ke depan dan dia boleh dengan 40 hadis tersebut. Kenapa saya mengatakan demikian? Kerana 40 hadis yang diletakkan oleh al-Imam An-Nawawi Al tersebut adalah 40 hadis yang merangkumi agama Islam secara konsep bukan secara secara terperinci tetapi secara konsepnya siapa dapat konsep tersebut bagilah apa sahaja dia boleh nak bercakap insya-Allah dengan konsep-konsep yang, yang dia telah dapat daripada himpunan 40 hadis tadi okey so apabila kembali kepada sini ayat yang ketujuh jelas merupakan satu amaran daripada Allah Subhanahu wa dan kita sebagai orang umat Islam sepatutnya mengambil iktibar daripada amaran ini dengan menjauhkan diri kita daripada apa sahaja amalan yang mendekatkan kepada neraka dan menjauhkan daripada syurga Dan yang, tiba, yang kedua ialah kita pun kena sampaikan juga amaran ini kepada orang lain okay. Dan caranya ialah dengan menyampaikan amaran-amaran yang sah Amaran yang tidak sah, yang palsu jangan disampaikan Ok takad tamayaz minal ghayr kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam yatikum nadhir hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan qalu bala mereka menjawab benar ada qad ja'ana nadhir sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan wa qulna ma nazzalallahu min shay' maka kami mendustakannya dan kami berkata Allah tidak menurunkan sesuatu pun in antum illa fi dalalin kabir Allah tidak menurunkan sesuatu pun kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Okey Ayat ini, dua ayat ini menunjukkan kepada keadilan Allah Subhanahuwataala terhadap hamba-Nya, yaitu Allah Subhanahuwataala tidak akan mengazab hamba-Nya kecuali selepas diberitahu kepada hamba-Nya berkenaan dengan agama Islam berkenaan dengan syurga dan neraka. Okey, berkenaan dengan tauhid dan syirik, berkenaan dengan baik dan buruk. <tuh> saya harap uh, ambil perhatian sedikit kerana lepas ni saya nak tanya satu soalan. Okay. Saya ulang balik semula. Dua ayat ini menunjukkan sifat adil Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-hambanya di mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengazab hamba-hambanya kecuali selepas dihantar kepada mereka peringatan. Peringatan tersebut merangkumi apa? Tauhid dan syirik. Ikutlah tauhid, tinggalkan syirik. Buatlah kebaikan, tinggalkanlah keburukan. Jadilah orang yang beriman dan jangan jadi orang yang kafir. Okey. Kenyataan tu saya rasa tidak ada masalah. Dan kalau boleh kita lihat surah Al-Isra ayat yang ke-15. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Surah Al-Isra ayat yang ke-15. Ada sesiapa yang ada dapat surah tersebut? Wa ma kunna hatta nab'atha rasula. Dan kami tidak akan mengazab Sehinggalah kami menghantarkan, mengutuskan seorang Rasul. Betul? Biar orang itulah saya terjemah terus kat sini. Mungkin terjemahan itu berbeza sedikit. Muka suruh apa buat? eh? 4, 2, um, Ayat yang ke-15, bahagian yang akhir sekali. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul Kami tidak akan mengazab sesiapa sahaja Kami tidak akan mengazab satu-satu kaum Individu-individu dalam sesuatu kaum Sebelum kami mengutus seorang Rasul Kalau kami dah hantar Rasul Kemudian Rasul itu tidak diterima oleh sebahagian daripada kaum tersebut Barulah sebahagian kaum tadi itu akan diazab Tapi sebelum datangnya Rasul Tidak ada orang yang akan diazab Okey. Okey. Saya nak bagi satu ayat lagi kemudian baru saya keluarkan soalan saya. Dalam surah Az-Zumar ayatnya ke-71. Az-Zumar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan Az-Zumar 71, "Hatta idza ja'uha futihat abwaabuha." وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَّ وَلَאَكِنْ حَقَّ كَلِمَةٌ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ مِقَالَةُ رَبَّنَا تُجْوَهُ لِمَا نَعْمَ آيَاتٍ قَالُوا بَلَّ Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya. Apakah belum pernah datang kepadamu Rasul-Rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab benar telah datang. Tetapi telah pasti berlaku. Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir Maksudnya datang, Rasul dah datang tetapi mereka ingkar, mereka kufur Dan dengan itu Allah SWT menetapkan bahawa mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Soalan yang saya, yang berlegar dalam minda saya sekarang ni dan saya nak sampaikan Ialah ada tak orang yang tak sampai lagi dakwah kepadanya Itu soalan dia ada ke tak ada? Ada. Kalau ada, kat mana mereka ni? Kat mana? Dalam hutan-hutan. Hutan mana eh? Hutan. Gonggok. Ya. Dah, selesai. Baik, kalaulah ada orang yang tak sampai dakwah lagi kepada mereka. Bagaimanakah keadaan mereka? Adakah mereka akan masuk syurga? ataupun adakah mereka akan dikira kafir jugalah mana satu wallahu alam jawapan yang paling selamat <laughs> wallahu alam ni ada setengah ulama mengatakan nisful ilmi setengah ilmu ialah wallahu alam okay. jadi kalau nak lulus tu sebutlah wallahu alam wallahu alam tu kan okay. <laughs> senang eh ya. dapat 50 markah <coughs> Okey, ada tak siapa yang pernah dengar perkara ni? Kalau orang yang tak sampai dakwah kepada mereka, apakah, uh, apakah keadaan mereka di akhirat kelak? Mereka akan di diuji di akhirat. Bagaimanakah bentuk ujian tersebut? Akan ditanya kepada mereka, apa dia? Okey, sama-sama sikitlah. Akan ditanyakan kepada mereka, bukankah aku ini Tuhan kamu? Mereka menjawab ya. Yeah. Okey. Pun Allah pun me Uh, mengat, uh, mengambil janji daripada mereka uh, Mereka mestilah mentaati Allah Terhadap apa yang akan Allah perintahkan okay? Jadi mereka pun mengatakan Ya, kami akan taat Kemudian Allah SWT mengarahkan mereka supaya pun Semuanya yang tak sampai dakwah Itu supaya pergi ke neraka Silakan masuk neraka Jadi sebahagian daripada mereka akan Taat Mengatakan ya, kamu adalah Tuhan Engkau adalah Tuhan kami Kami akan terus pergi ke sana dan sebagian daripada mereka akan protes mengatakan tidak, kami tidak pernah membuat apa-apa dosa, kenapa pula kami dimasukkan ke sana okay. dengan itu Allah SWT akan mengarahkan kepada mereka yang taat supaya masuk syurga dan mengarahkan kepada mereka yang engkar itu supaya dihuban ke dalam neraka okay, hadith yang sahih diruatkan oleh Imam Ahmad, cuma ada satu lagi soalan di sini, siapakah mereka ini Siapakah mereka uh, mereka yang siapakah mereka yang uh, akan ter, yang yang dikira termasuk dalam uh, keadaan tadi. Pertama, budak-budak yang meninggal dalam keadaan belum baligh. Okey lagi. Yang kedua, jangan tulis dulu eh. Tak tulis boleh tapi bersedia untuk padamlah. Yang pertama anak-anak yang uh, meninggal sebelum baligh. Yang kedua ialah Orang gila Ok orang gila Yang mana bila Islam datang tu dia gila Yang ketiga ialah Orang nyanyuk okay. Yang pertama tu badam sebenarnya yang pertama tak termasuk Ok so dia, dia kembali kepada Yang pertama ialah orang yang gila Yang kedua orang yang nyanyuk Yang ketiga ialah uh, Orang yang uh, Apa dia panggil yang, yang tak boleh dengar, tak boleh lihat Dan tak boleh bercakap ni Apa dia panggil? Tuli. Tuli Tuli tu apa, tak dengar kan? Pekat, macam mana? Dia semua-semua sekali Maksudnya alat-alat untuk dia Nak memahami Islam tu tak ada ha, Orang yang orang, orang yang pekat dan bisu Dan tidak boleh nak memahami Okay, dalam keadaan dia tidak boleh memahami Kalau dia pekat, dia bisu, tapi dia boleh memahami, tak kira lah okay, Jadi dah ada berapa dah tini? Saya sebut berapa dah tadi Ulang-ulang semula Orang yang Gila, nyanyuk Pekat dan bisu tadi Kita okay, ada, ada perkataan dia Tapi saya tak tahu tahulah Dan yang keempat ialah orang yang Tidak sampai dakwah kepada mereka Disebutkan sebagai Ahlul Fatrah Ahlul Fatrah Fatrah tu apa dia? Fatrah, fatrah ialah fatrah, uh, fatrah. fatrah ialah um, satu masa di antara dua nabi macam di antara nabi Isa dengan nabi Musa an ada tak rasul kat situ? Ada tak nabi kat situ? Lama tak ada kan? Okey. Orang yang hidup di zaman tersebut, adakah mereka itu um, Islam ataupun tidak? Kalau, kalau tidak sampai dakwah kepada mereka, mereka dikira sebagai ahdul fatrah iaitu orang yang tidak sampai dakwah kepadanya. Okey dan kita dah, dah sebutkan tadi mungkin masih ada lagi orang yang tidak sampai dakwah kepadanya. Okey dan orang yang tidak sampai dakwah kepadanya uh, akan dikira termasuk dalam empat golongan tadi yang akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Okey dan ujiannya cukup simple, cukup senang tapi dia punya impak dia cukup besar. Sama ada kena neraka ataupun ke syurga. Okey. <coughs> Okay. Jadi uh, berdasarkan tiga ayat yang telah kita bacakan tadi Ayat yang ke-8 dalam, dalam surah Al-Mulk Ayat yang ke-15 dalam surah Al-Isra' Dan ayat yang ke-71 dalam surah Az-Zumar Dan um, setelah membaca hadis riwayat Ahmad tadi Kita faham bagaimana adilnya Allah SWT Di atas muka bumi ini Siapa Allah tidak akan azab sesiapa pun selagi mana tidak sampai peringatan kepada orang tersebut dan sampai peringatan dia engkar barulah Allah Subhanahu akan azab dia okay? dan kalau tak sampai langsung peringatan kepadanya dan dia duduk duduk di tempat yang tidak dengar azan tidak dengar Islam tidak dengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak dengar apa-apa sahaja tentang Islam ni di akhirat kelak dia akan termasuk dalam golongan yang yang apa mendapat keadilan Allah iaitu yang akan diuji di akhirat kelab okay. Dan ini semua kita kena pastikan Jelas menunjukkan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala Baik Kita teruskan kepada ayat yang ke Sembilan Mereka menjawab benar ada Sesungguhnya telah datang kepada kami Seorang pemberi peringatan Maka kami mendustakannya Dan kami berkata Perhatikan jawapan mereka Kenapa saya ulang semula Mereka yang mendustakan ni Jawapannya Kadang-kadang senang Kadang-kadang mudah jawapan dia, tak nak dengar Cukup, jadi kita pun tak ada masalah sangat Kan, kita nak sampaikan kebaikan okey? Orang tak nak dengar Ada masalah tak? Kita ada rasa apa-apa tak? Tak ada rasa sangat lah, rasa sedih lah Dia tak terima kan Tapi kalau kita nak Sampaikan kebaikan Dan kita tahu ini adalah satu kebaikan Dan kita pun tahu sebenarnya Dia tu tahu ini adalah satu kebaikan tiba, -tiba mereka kata, 'Ma' anzal Allah min syaitin. In antum illa fi zallal kabir. Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain, hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Kita yang mahu kebenaran ni dilembulkan sebagai orang yang sesat. Ha? Se terasa tak? Sebagai manusia lah terasa tidak? Okay, kita akan terasa lah. Nabi Nabi saw. Terasa kan takkan lagi kita tak terasa? cuma part tu mungkin sebahagian daripada kita boleh kawal perasaannya dan sebagainya mungkin tak boleh kawal perasaan. Semoga kita dapat mengawal perasaan kita lah. Okey. Tapi saya nak cerita kat sini bagaimana jawapan orang kafir dan ayat ni jelas menunjukkan kepada kita yang uh, dalam sesiapa yang nak berdakwah, dia kena bersedia untuk menerima jawapan-jawapan begini. Okey, alhamdulillah kalau dakwah dia berjalan dengan lancar dia berda'wah, cara dia bagus Dan tidak ada orang pun yang marah kat dia Alhamdulillah okay. Dia dia menyampaikan yang benar Caranya bagus, cukup halus Dan orang senang terima daripada dia Alhamdulillah Tapi kalau dia menyampaikan yang benar Caranya bagus, cukup halus juga Tetapi ada orang yang Yang tak senang dengan dia Kalau tak senang kita kata tak apalah Dia tak kata apa-apa kan Dia kata tak apalah nanti saya buat kemudian Contohnya kan tak ada masalah sangat. Tapi kalau dia start mengatakan yang kamu yang yang kena dakwah sepatutnya main duduk sini contohnya kan. Okay, kita nak sampaikan yang Quran dan hadis Nabi dia kata salah semua tu. Okey. Yang benar yang sebenarnya ialah begini begini. Dia dia menyalahkan kita, menyesatkan bahkan menyesatkan kita. Dalam kes ni kita kena uh, jaga hati kita dan kita kena ingat bahawa tujuan kita adalah untuk nak mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Dan apabila kita berdakwah sahaja Kita kena ingat yang Bila kita bercakap tu Sama ada orang terima Kalau terima Alhamdulillah Itu yang terbaik sekali Lebih baik daripada kita mendapat Satu kereta mewah yang berwarna merah Kalau dulu Kalau dulu unta yang berwarna merah kan Tapi kalau saya sebut unta Nanti orang kata Unta nak buat apa kan okay. ha, Jadi kita sebut kereta mewah Yang paling mahal sekali Yang berwarna merah pula tu okay. Kalau kita berdakwah Orang uh, Tak terima kita nak buat apa? Kita pun kena Kita rasa sedih sikit lah kan? Rasa sedih okay, Dan kita pun kena ingat yang tidak ada masalah Saya kena teruskan sahaja Kerana bila saya start dakwah sahaja Di situ adanya pahala Sekiranya wujud keikhlasan Yang ketiga ni mungkin akan me, me, me, uh, Mengganggu kita sedikit Kita berdakwah Orang tu tak senyap Dia tak terima dan dia tak senyap Tapi dia membalas okay, Dia mengatakan macam-macam lah dia cakap kat kita Jangan kesnya kita kena bersabar dan kita kena ingat laqad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya nabi sallallahu telah disakiti lebih daripada ini okay? dan nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia disakiti dia cakap apa laqad uziya musa alaihi salam sesungguhnya musa alaihi telah disakiti lebih daripada ini lalu dia bersabar Maksudnya, wajarlah saya, iaitu Rasulullah Dia kan, Nabi mengatakan Wajarlah dia tu bersabar kerana uh, Rasulullah Musa alaihissalam telah bersabar Telah disakiti Tahu kan kenapa macam mana uh, Nabi uh, Musa alaihissalam disakiti oleh Bani Israel Bukan oleh Fir'aun Apa antaranya? Hah? Sembah anak lembu yang saya maksudkan itu betul juga Tapi yang saya maksudkan ada tak sesiapa di sini yang tahu apakah um, Apa dia Sebutan-sebutan Yang menyakitkan hati Musa alaihissalam Peribadi Peribadi apa dia ha. Kalau tadi sembah lembu apa semua kan Itu orang kuat dia balik dia sakit hati kan Tapi orang kata Musa ni Menjini orang dia Dia ni begini, dia ni begini. Sihir Mengatakan uh, itu Fir'aun. Saya sebut bani Israel. Fir'aun mengatakan ini uh, sihir kan? Illah uh, apa? Uh, Fir'aun katakan apa? Uh, Khabirukumul lbiy almakumus sihir. Dia adalah tokoh kamu ataupun ketua kamu yang mengajar kamu semua sihir okay bila tukang saya semua sujud kan dia kata dia, dia sebenarnya dia ni tokey kamu lah ataupun dia ni bos kamu barulah aku tahu sekarang ni okay. dia nak nak tutup uh, kelemahan dia tapi bani israel-israil cakap apa bila nabi Musa alaihi salam mandi di tempat lain apa apa bani israel cakap minta maaf lah ha? apa boleh cakap tak tahu lah eh? kalau tak tahu kita tak sebut lah okay. dia kata uh, bani israel mengatakan yang kemaluan nabi Musa tu ada masalah adalah macam ni macam ni. Disebutlah kan, saya tak nak sebutlah. Tapi sebut begini begini lah agaknya. Sebab tu dia tak nak mandi dengan kita. Cerita. Okey. Nabi Musa para nabi kan. Para nabi mereka semua adalah hamba-hamba Allah yang bersifat malu kan? Dia ada apa? Uh, mereka bersifat malu kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau bila dah mandi yang ramai ni masalahlah kan. Okay. Dan zaman dulu pula lagi lah okay. Jadi bani uh, Israel ini mengatakan yang Nabi Musa tak mandi dengan kita Kerana sekian-sekian Kemaluan dia ada masalah tu okay. Jadi itu yang datangnya Kes apa Dalam hadis yang sahih kan, bukan Israel ni hadis yang sahih uh, Bila Nabi Musa letakkan baju dia Kan apa yang berlaku Tengah, tahu lah cerita tu <laughs> Batu tu buat lari kan Ingat ha, cerita tu Batu tu buat lari Dan Nabi Musa kejar batu tersebut Dan batu tu, dia bawa baju tersebut ke mana Ke tempat mereka sedang mandi Tapi Nabi Musa tak ingat dah mana tu Dia nak ingat baju dia aja. Jadi dia ambil batu tu, da, da, baju tu dan dia pun ketuk batu tersebut Dia tumbuk batu tersebut Okay Baju ku wahai batu Okay, okay. Dan dengan itu, fibrakah Allah mimmah kaul? dalam surah Al Hazam. Tanya sila, sayang. Lalu Allah subhanahu wa taala, brakah Allah telah menyucikan Musa alaihissalam daripada tuduhan-tuduhan mereka, tuduhan bang Israel. dalam ayat itu kita boleh cari hadis tersebut. Okay. Jadi so, maksudnya, sesiapa sahaja yang nak menyampaikan kebenaran, mesti ada orang akan cakap macam-macam, macam-macam orang akan cakap pada dia. Walaupun dia bukan Dia tidak ada kena-mengena dengan perkataan tersebut Mestilah ada orang yang sebut dia macam ni, dia macam ni, dia macam ni Okay Okay, cekulah tu Ayat yang ke-10 وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرُ dan mereka berkata sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, nescaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Okay. Dan ini satu kata yang kita dapat perhatikan juga dalam ayat ini, nasmah atau naqil. Kami dengar atau kami memikirkan. Okay. Sebab tu kita nak, kalau kita ada masalah, kita kena dengar dan kita kena fikirkan dan kalau kita nak juga orang yang kita mengharapkan, kat. Kalau kita sampaikan kepada siapa, apa sahaja kebenaran yang kita sampaikan, kalau orang tu start dengar je, alhamdulillah. Tapi kalau dia, dia start tutup telinga dia, kita sebut inna lillah. Okey. Ataupun <laughs> sebut juga alhamdulillah ya ala kulli hal. Okay. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Okey. Nah, dan kalau sebab tu kalau Mula sahaja orang memberikan perhatian Memberikan telinganya kepada kita pendengaran yang kepada kita Di situ kita jangan jangan pergi Tapi kalau orang tak nak dengar Masa tu kita pergi dulu okay, Dan dakwah tu kadang-kadang perlu dilakukan Dari satu masa ke satu masa Kadang-kadang kita nak cakap Kita nak cakap sikit dia, dia, dia tahan kan Dia cakap dulu nak cakap sikit, dia, dia, dia potong Maksudnya kat, kat sini sebenarnya dia nak meluahkan perasaan dia Di situ kita dengar lah Betul tak? Okay. Macam adalah satu tempat tu seorang tu dia cerita Abang dia, kata ustaz Dia nampak saya macam ni lah kan So dia tahu lah saya macam mana Agaknya, kemudian dia pun Kata ustaz, uh, tahu pula Daripada Madinah pula tu okay. Kemudian uh, Dia tanya abang saya pun macam ustaz juga kan? Tapi dia tu ustaz, bila start Kali balik dia kata ini tak betul, ini salah Ini gini, ini gini kan okay. Saya perhatikan begitu, saya Tidak ada apa um, saya merasakan itu masa saya untuk mendengar okey dan mencelah sedikit-sedikit sahaja kerana kalau masa itulah okey kalau gitu dengar eh Habislah, dia, dia dia dia datang untuk nak meluahkan perasaan kita kita bagi tahan dia saya rasa wallah malam itu mungkin tanggapan saya lah jadi alhamdulillah kita pun saya benarkan dia cakap okey dan kita pun beritahu dia sikit-sikit sikit, sikit, sikit okay. uh, saya rasa itu cara dia dan kalau kita boleh bersakat alhamdulillah walaupun pada masa dia kata ustaz apa kenapa benda ni ah, macam itulah kita datang dan kita pun bagi habis-habisan. Nasm'u okay. <tuh> Nasma'u atau na'qilu. Mendengar dan memikirkan. Memikirkan kita dah bincangkan dulu mungkin difikirkan oleh uh, dimag ataupun oleh apa otak kita dan mungkin juga difikirkan oleh hati kita kan lahum qulubun la yaftahuna biha mereka mempunyai hati-hati jantung-jantung yang tidak memikirkan. Jadi pun yang pentingnya kena ada dua perkara ini untuk nak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mendengar dan sentiasa memikirkan. <tuh> mereka mengakui dosa mereka maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala ada satu riwayat kat sini mengatakan Yang disebutkan oleh Al Imam Ahmad daripada Abu Al bukhturi katanya saya telah mendengar orang menceritakan kepada saya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda telah bersabda lain yahlikannas hatta yu'thiru min anfusihim Manusia tidak akan binasa sehinggalah mereka mengakui dosa yang ada pada diri mereka Kembali ulang semula manusia tidak akan binasa sehingga mereka mengakui dosa mereka Maksudnya apa Maksudnya Yang saya faham daripada hadith ni Maksudnya ialah Kalau berlaku sesuatu dosa Dan kita pun engkarkan dosa tersebut Kita mengaku tak dosa okay, Kita tak terima dosa tersebut kan dan Kita uh, setiap, setiap kali keluarnya satu dosa Kita pun ada um, Ada dia punya uh, Tindak balasnya Iaitu mengengkari terhadap dosa tersebut Engkar mungkang kalau perkara tersebut berlaku tidak akan berlaku kebinasaan tetapi bila-belakunya satu dosa dan kita tengok kita tahu itu adalah dosa dan kita tak buat apa-apa okey dan bila dosa tu dah makin banyak makin banyak kita mengatakan jelah kita ni memang banyak sangat dosa kita ni okey kita pun mengaku dengan banyak dosa-dosa ni di situlah baru boleh datangnya kebinasaan okey maksudnya di situlah Allah mungkin boleh menurunkan azabnya Jelas tak? Kurang skit. Hah? Dalam satu hadis lain <coughs> mungkin ada kaitan dengan perkara ni, Nabi Lub alaihi salam, apabila diziarahi oleh malaikat-malaikat dalam yang yang menjelma dalam bentuk manusia kan? Okey. Dan malaikat tersebut bila menjelma, mereka menjelma dalam bentuk lelaki. Dan malaikat isian semanya kan? Okey sehingga kan uh, mereka mengatakan inhuah inhada in illa malakun karim ini bukannya manusia tetapi ini adalah malaikat yang mulia kepada Nabi Yusuf Alaihissalam. Baik bila bila Nabi Lut berjalan okay, dan sebagai orang yang baik Nabi Lut Alaihissalam sebagaimana Nabi Nabi lain juga menghormati para tetamu so, bila ada tetamu datang nak jengah rumah dia, dia pun nak bawa lah ke rumah dia. Okey. Tapi dia memikirkan masalah sosial yang ada di dalam masyarakat dia. Jadi dia pun sebutlah benda-benda tak elok ni kan. Dia bukan tersebut dia kata mereka dia, dia, dia macam macam apa? Bercakap sendirian supaya tetamu-tetamu dia dengar. Dan tetamu-tetamu dia takutlah. Baliklah. Kata tak apalah, kami balik dulu. Kalau begitu kami balik elok. Okey. Jadi dia pun cakap bini cakap bini, dia jalan ke depan dan dia cakap dan dia cakap. Ya pada situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang Uh, sesuatu uh, kaum itu tidak akan dikenakan azab kecuali selepas Nabi-Nabi mereka okay, mengiktiraf ataupun mengakui dosa-dosa yang terdapat di situ nampak hmm. tak? ok, maknanya kalau Nabi, seseorang Nabi itu sendiri pun dah mengatakan dah macam mereka ni berapa, berapa lama dah kita dakwah dia tetapi mereka tidak terima dan tetap melakukan dosa-dosa tersebut di situ kemungkinan azab boleh turun Okay. So pokoknya kat sini ialah Kalau berlaku sesuatu dosa Apa yang perlu kita lakukan Ialah kita mesti Ingkarkan dosa tersebut Ingkarkan Ok <tuh> Macam mana kita nak Ingkarkan kemungkaran Nak nak menolak sesuatu kemungkaran Berdasarkan hadis lah. Kalau sesiapa yang melihat kemungkaran Dia kena buat apa pertama sekali dia kena ubah dengan tangan Dia kena ubah dengan kuasa dia Siapa yang ada kuasa dia kena ubah dengan kuasa okay? Tetapi kalau orang yang ada kuasa tidak mengubah dengan kuasanya Orang yang ada kemampuan untuk menjelaskan bahawa ini adalah mungkar Hendaklah menjelaskan Hendaklah menjelaskan kemungkaran tersebut Peringkat yang last sekali ialah kalau belum iastati fa bi qalbi orang yang tak mampu hendaklah dia ubah dengan hati dia hendaklah dia ingkar kemungkaran tersebut dengan hati dia wazalika adhaful iman itu adalah iman yang paling lemah sekali maksudnya lepas tu tidak ada lagi sebarang keimanan okey so peringkat tu kita kena ingat siapa yang mampu ada kuasa dia kena ubahkan siapa yang tak ada kuasa tapi dia mampu bercakap dia ada hujah dan dia ada dia ada apa ah um, dia diberikan ruang untuk bercakap Dia kena nyatakan perkara tersebut Dan siapa yang tak mampu dia kena buat apa Dia kena engkar dengan hati dia Jadi itulah level yang paling last sekali Tidak, Dia tak boleh merebai Siapa yang reba Dia akan terkena azab tersebut Dan dia akan dikira sebagai orang yang melakukannya okay. Ada beberapa soalan kan Ataupun nak teruskan Hmm. mengakui itu mengkari ke mengakui yang mana satu mengkari proses berlaku satu maksiat kita mengkari itu yang itu ke kan yang maksudnya kita kita kena tegurlah kau tu kita kena sebutkan yang ini adalah salah okey cuma benda ni memang susah nak buat kan Memang susah nak buat sebab itulah anak-anak muda kita senang Dia buat banyak-banyak kalor kan Pasal yang Yang tua-tua Ataupun yang veteran ni Tidak tidak berapa nak me, apa Nak menegur okay. Tapi kalau nak tegur tu Jangan saya nasihatkan Jangan tegur seorang-seorang eh. Kerana mereka ni agresif sikit Kalau kita tegur seorang-seorang tu Mungkin dia Dia ni angin ke kan okay. So nak pergi tu Pergilah dengan 3 orang kan okay. Jadi dia dia ni angin pun Dia tengok dua 3 kali lah okay dalam ayat ayat 8. Ya. Saya akan eh pecah kerajaan alam marah. Neraka itu boleh marah ke tidak? Persoalan oh, macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Neraka boleh marah. Perasakan <coughs> ayat ni. Takadu Takadutamayyazu minal ghaib. Al-ghaih itu ialah kemarahan Jadi bila Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan yang neraka tu Hampir-hampir pecah kerana marah kan Kita pun kadang-kadang kita tengok orang yang marah ni Dia hampir-hampir macam Pecah lah kan? okay? Bila dia marah Merah telinganya, merah matanya Khususnya mata tu kadang-kadang kita nampak Mata dia terbeliak dan urat-urat mata tu kan Kita tak nampak lagi ada orang macam tu Tapi kadang-kadang kita dengar Kita perhatikan dalam TV dan sebagainya Okay So bila dia marah tu dan yang kita pun kena ingat juga a uh, Dajjal akan muncul dengan satu kemarahan. Yang dia uh, eh, Mananya dia diprovok lalu dia marah dengan kemarahan itu dia akan keluar. Dia akan dia akan menjadikan apa? a di-activate dia akan uh, di-activatekanlah. Dia akan, kan lah. dia akan dicajkan. Di situ dia akan jadi tajam. Kan sebelum tu dia okey lagi, tak ada apa, tak kacau sangat. Tapi bila satu sekali itu dia marah betul-betul Disitulah dia akan jadi Ini semua cerita betul eh? Daripada hadis-hadis Nabi SAW So kita faham kat sini yang Al-ghait adalah kemarahan Dan neraka akan marah okay, Berdasarkan ayat ni Setakat ni saya tak jumpa lagi Ulama-ulama yang mengatakan tidak neraka Tidak marah Setakat ni saya tak jumpa lagi okay, Dan saya rasa tidak ada masalah Kalau kita nak mengatakan yang neraka pun boleh marah kerana okay, sebagaimana tidak ada masalah untuk kita mengatakan neraka boleh bercakap kan dalam beberapa hadis yang sahih uh, neraka berkata kepada tuhannya akala ba'dhi ya rabbi akala ba'dhi ba'dha wahai tuhanku sebahagian daripada ku telah memakan sebahagian yang lain apa maksud ya <tuh> api kan api kalau dibiarkan apa akan berlaku pada api apa akan berlaku? Merebak Okey lah dia merebak Dan merebak Dan merebak Apa akan berlaku akhirnya Kepada dia Dia akan padam tajid Dalam satu puisi Arab lah Seperti api. Ceritanya nak cerita tentang apa Tentang orang yang hasad Orang yang hasad ni biarkan dia Okey jangan layan dia Kalau layan dia dia suka Abi kalau kita apa? <guss> kita kipaskan dia Oh dia laik lah Tapi kalau kita biarkan dia macam mana pun dia akan naik sendiri kan tapi lepas tu dia akan turun oh, habislah tapi kalau kita pergi paki-paki Dia akan naik naik, naik, naik kan okey orang yang hasad ni dia datang dia berkata-kata-kata dengan yang menunjukkan kepada kehasadannya kepada kita kita pergi lap balas dia tah kau macam tu kamu dia sukalah lah dia dapat provok kita dia dapat kesan daripada uh, usaha dia tu okey natijah dia hasil dia, dia dapat jadi uh, puisi tersebut mengatakan Biarkan orang yang hasad ni kerana dia akan memakan dirinya sendiri. Kemudian diumpamakan kan nari takulu ba'dahu. Seperti api yang akan makan takulu ba'daha. Eh seperti api yang akan makan sebahagian daripada dirinya illam tajid ma takulu. Kalau api tersebut tak dapat cari benda yang nak dia makan. Kalau kita bagi api tersebut meja ini, meja lainlah okey satu meja kita bagi api. So, apa akan jadi pada api tu? Apa akan jadi pada meja tu? Di makan api Api akan makan meja tu kan? Jangan pergi faham macam tag man makan lah kan? <laughs> macam kita makan tak lah okay? Tapi bila dah habis meja tersebut Apa akan berlaku pada api tu? Mati, hilang Jadi dalam satu hadis Nabi SAW sebutkan Bahawa neraka telah berkata kepada Tuhannya, Wahai Tuhanku, Sebahagian daripada ku telah makan Sebahagian yang lain kadang ni ada tak sesuatu dalam dalam neraka. Sekarang ni dah ada bahan ke belum? Tak ada kan? Ke dah ada dah orang dalam tu? Tak ada lagi kan? Okey. Dan uh, dalam beberapa ayat disebutkan yang uh, waquduhan nas wal hijarah. Bahan apinya ialah annas, manusia dan al-hijarah, iaitu batu-bata, batu. Seperti bulan dan matahari semuanya akan letakkan dalam tu untuk menjadikan bahan menjadi bahan api. Okey. Sebab so aku pun, disebabkan tak ada bahan Nabi Dia pun dah nak, nak mati Sebab itulah uh, Nabi mengatakan SAW, Yang Allah subhanahu wa ta'ala Telah menjadikan bagi neraka itu Nafasain, dua nafas okay. Nafas di musim sejuk Dan nafas di musim panas jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam keadaan sama ataupun yang lain itulah yang kamu dapati daripada zamharir daripada musim panas yang kadang-kadang kita keluar macam oven tu itu adalah kesan daripada nafas neraka okey uh, nafas uh, nafas neraka yang panas dan musim sejuk yang yang sejuk ni pun boleh membunuh ni kan pun daripada nafas neraka yang yang sejuk ini semua perkara ghaib kita tak nak fikir sangat kita terima sahaja Okay. Apa pun saya bawa benda tu untuk nak, untuk nak menunjukkan Yang neraka boleh marah Neraka boleh bercakap okay. Neraka pun boleh nak, nak mati, dia tahu yang dia nak mati Dia boleh nak habis Dan dia pun cakap pada Allah dan Allah memberikan berikan Solution pada dia yang dia akan uh, Berada dua musim okay. Panas dan sejuk okay. <coughs> Boleh kita teruskan lagi atau macam mana Nak buka pada soalan Ya yeah sekali jin nyawas juga masuk <laughs> okey cuma saya cerita ayat tu uh, ayat tu menyebutkan waku duhan nas, manusia okey dan batu dan saya terjumpa dalam dalam kitab um, tafsir oleh Syaikhul Rahman al Sadi Sa satu yang sampai sekarang ni saya ter uh, terbinga-binga okey di mana beliau mengatakan Syekh Ibrahim Al-Sa'di salah seorang ulama di Arab Saudi dan dia ada kitab Taisir Al-Karim Taisir al Karim uh, taisiru, uh, taisiru al rahman fi al Karim al rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan. Okey. Kitab yang ringkas. Dia menceritakan nas itu sebenarnya bukan manusia. Nas itu merangkumi jin dan manusia. Sampai sekarang saya tak boleh nak nak faham lagi apa maksud Okay. Ya Ayuhan Nas Wahai sekalian manusia kita terjemah begitu kan Okay, Tapi dia mengatakan Nas itu bukannya manusia Ya Ayuhan Nas Minal jinni wal ins Daripada manusia dan juga daripada jin Okay, Maknanya saya tak tahulah Seakan-seakan saya pun tak, tak tergerak untuk nak mencari perkataan tu Tapi yang saya faham daripada huraian dia ialah Nas bukan terjemahan dia manusia Tapi Nas itu ialah uh, Yang merangkumi Apalah, sebutlah manusia Tapi manusia di kalangan Orang dan jin Macam kita sebut orang ramai kan Tuan-tuan sekalian Tuan-tuan ni bukan tuan-tuan sahaja Yang boleh kita nampak sekarang ni Pastinya ada tuan-tuan yang kita tak nampak kat sini Betul tak? Atau tak ada? Kan, jin pun datang juga dengar Cuma kita tak nampak dia aja. Kalau kita nampak, setelah saya datang lah kan? <laughs> okay, Alhamdulillah kita tak nampak ni Haa <laughs> So, ada juga apa lagi malaikat, Insya Allah kan, malaikat pun mencari apa, mencari rumah-rumah Allah yang di-ingati uh, di, di Allah di rumah-rumah tersebut, okay dan dan me, me, menyelembungi te, tempat tersebut dengan rahmat dan mendoakan, okay sehingga kan Nabi saw ditanya oleh uh, seorang sahabat ataupun uh, Malikat, dia tanya di atas satu sambal lain Mengatakan yang di, di kalangan orang yang datang Itu ada yang datang bukan kerana ilmu Dia datang ada tujuan lain Lalu Allah menjawab Humul jali suhum. Mereka ialah satu kumpulan Yang tidak akan celaka orang yang duduk dengan mereka Walaupun orang itu datang Bukan tujuannya nak mendapatkan ilmu tersebut okay? ha, Jadi kalau nak dapat free Rahmat yang free Tanpa kita kadang-kadang tak -kadang ada niat pun Ialah dengan masuk kepada majlis-majlis ilmu kita tak ada niat sangat pun tapi daripada duduk saja bebek kita daripada duduk kat luar masuk dalam dapatlah rahmat okey <coughs> jadi saya nak cerita tadi tentang apa eh? tentang ah okey manusia tu kata annas itu merangkumi jin dan manusia Allah alam <coughs> boleh kita teruskan sedikit insyaallah kita akan bacakan ayat yang ke-12 13 dan 14 insyaallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير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 Ayat yang kedua belas Allah SWT menyatakan maksudnya Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar <coughs> Ini merupakan salah satu daripada sifat-sifat orang, orang yang beriman Sifat-sifat orang yang beriman Iaitu mereka percaya kepada Al-Ghaib Dunia yang tidak dapat dilihat Bukan dunia lah Alam Kalau dunia kita dah hukum pada dunia ni sahaja kan Alam yang tidak dapat dilihat Dan alam yang tidak dapat dilihat ni merangkumi banyak perkara Yang paling besar sekali ialah keimanan tentang Allah Subhanahu SWT Sebab itulah diterjemahkan di sini kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka Bahkan minta maaf Bahkan ada perkataan tersebut Yahshawna rabbahum bil ghayb mereka yang takut kepada Tuhan mereka yang tidak nampak oleh mereka Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar Menunjukkan salah satu daripada perkara ghaib ialah Allah Subhanahu SWT Dan ayat di sini maksudnya ialah seperti hadis yang terdapat dalam sahih Bukhari dan Muslim Berkenaan dengan tujuh golongan Sabatun yuzilluhumullahu fi zilli arshihi la zilla illa zilluh tujuh Golongan yang akan diletakkan di bawah bayangan Arash Allah Subhanahu Wa Taala sehingga sana Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang tidak ada uh, bayangan kecuali bayangan itu sahaja. Antaranya ialah rojulan. DAthum Raatun Zat Munasibin Wajmalin Fakal Inni Akhafullah seorang lelaki yang dipelawa oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan kejelitaan. Lalu lelaki tersebut berkata Aku takutkan Allah Okey, So maksudnya kat sini bila perempuan tersebut Panggil takkan dia nak panggil daripada orang kan Mesti dia panggil secara tersembunyi Secara tersembunyi tersebut orang lelaki Tadi masih lagi mengatakan Inni akhafullah Ok Warajulan tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha Dan seorang lelaki Yang bersedekah dengan Satu sedekah Lalu dia menyembunyikan sedekah tersebut. Hatta la ta'lamu <Sessizuk> ma tunfiqu yaminu. Sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dinafkahkan oleh tangan kanannya. Takkan tangan kiri pun tak tahu kan kalau diangkat benda berat. Bisu dua tahu kan? Okay. So, macam mana? Maksudnya kat sini, jangan kita faham kalau nak bagi tu ciri kena masuk rokiat ke taklah kan. Tapi nak ceritakan bila dia sampaikan nafkahnya itu, dia sampaikan dalam bentuk tidak memberitahu kepada sesiapa sahaja. Sehinggakan seolah-olah tengah ciri dia pun tak tahu. Eh. Wa rajulan Allah khalian fa Dan seorang lelaki yang mengingati Allah Subhanahu wa taala khalian secara bersendirian dia ingat Allah, okay, dia solat ke dia baca Quran ke, tapi secara bersendirian. Fa habat ayna lalu air matanya mengalir. Dia melangis. Okey. So, daripada hadis tersebut kita faham, maksud ayat ini ialah orang yang takut kepada Tuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bil ghaib dalam keadaan mereka berasingan. Bukannya dalam keadaan dia bersama orang ramai. Okay. Bersama orang ramai pun ada kelebihan dia Kan kita solat jemaah Kalau kita menangis ada masalah tak? Ada masalah tak? Kan kita nak tahan nangis kita Tak tahan pun tahan juga Macam mana? Kan okay. tak nak nangis nangis tak ada masalah Tapi jangan riak sudahlah. Jangan kita nangis sikit sebenarnya Tapi kita tambah pula kan? Tak boleh lah okay. Tapi yang lebih hebat lagi ialah Orang yang bila berseorangan Dia menangis bila perseorangan menghadapi maksiat dia menolak maksiat tersebut. Bila perseorangan memberikan nafkah membantu orang lain dia uh, menyembunyikan nafkahnya itu. Orang itu tahu tapi dia tak tahu. Okay. Dan juga uh, bila dia mengingati Allah antara dia dengan Allah dosa-dosanya diingat diingatkan pahala dari sisi Allah dia menangis. Okay. Dan tidak perlu perkara tersebut diceritakan kepada orang. Kecuali dalam satu situasi sahaja Iaitu dalam, di depan hakim Dalam mahkamah, maksudnya. tu je okay? Tapi masa-masa biasa Kita buat ceramah, kita pun cerita Semalam saya menangis basah Tunggu, kan Basah sejadah, semua kan okay? nak, nak cerita macam tu, tak payah Kerana itu akan menyebabkan Amalan kita, seolah-olah dicemari Dengan riak, lalu terhapus Ala ya'lamu qaulakum aw bih innahu 'alimun bidhatis sudur. Dan rahsiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah sesungguhnya dia Maha mengetahui segala isi hati. Ayat ni cukup bahaya. Kalau kita baca ayat ni kita tak berani nak lah cakap apa-apa. Okey. Wasirru qaulakum rahsiakanlah perkataan kamu. Maksudnya kadang-kadang kita ada perkataan-perkataan yang kita nak cakapkan ataupun kita cakapkan secara rahsia antara kita dengan kawan kita. Kita tak jelaskan pada orang lain mengatakan dia ni sebenarnya macam ni macam ni. Tapi beli lentang kita senyum, kita buat kita layan dia. Tapi belakang dia oh dia ni macam ni macam ni macam ni, kan? okay? So kita telah merahsiakan kata-kata kita dengan kawan kita. Tapi kita kena ingat yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada masalah untuk nak mengetahui apa yang kita bisikkan kepada kawan kita. Awijaharubih ataupun kalau nak disebutkan, dia datang kita pun terus cerca dia. Pun Allah dengar Lagilah Allah dengar kan Ke macam mana Tak Sama je Di sisi Allah sama Pada kita Kalau orang cakap kuat Kita lagi dengar kan Kalau orang senyap Kita susah nak dengar Imam ni macam Apa ni kan Mikrofon dia rosak kan? Kita tak tahu Dia takbir ke Dia apa ke Sebab tu kita nampak nampakkan Masih kan? Bila Itu pun berdengar Allahu Akbar Masih sujud Sujud tilawah kan Ada yang kat luar tu Pergi rukuk Allahu Akbar Eh Lepas rukuk Allah Akbar Oh ini mesti tak betulnya. Kan? Patutnya lepas rukuk sambil Allah Allahmanirrahim dah lah kan. Okey, ha sekalipun benda tu berlaku. Tapi kita nak perhatikan di sisi Allah benda itu sama. Sama ada kita cakap kuat ataupun cakap perlahan sama. Wasirru qaulakum aw innahu wali mumbidatis sudur. Janganlah kita menganggap yang kalau kita cakap perlahan tu Allah tak akan dengar. Kan? Lagi kalau kita 2 3 orang kita cakap ni tak baik kan? Tak apa ada masalah kan? jadi kalau macam ni tak bolehlah boleh tak tak boleh kerana innahu alimun bita'is sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan rahsiakan sedangkan dia maha halus lagi maha mengetahui setiap tu kita biasa dengar Masih masa belajar tu pun ada dengar kadang-kadang nak membayangkan bagaimana Allah uh, mem, memper, mengetahui apa yang kita buat seorang yang nak nak buat kejahatan Lalu dia pun ajak kawan dia Lalu kawan dia mengatakan boleh kita nak buat benda jahat ni boleh Tapi dengan syarat tidak ada orang yang tahu Jadi yang si A tadi pun dia pilih satu tempat yang paling sunyi Tidak ada orang pun tahu tempat tu Di sini dia, ataupun di situ dia pun nak nak uh, uh, Membuat keburukan Nak bercakap yang tak baik dengan kawan dia tu kan Lalu kawan dia mengatakan Kalaulah kita teruskan Tak ada orang dengarkah ada tak siapa yang dengar? CA mengatakan, tak ada lah ni Tempat ni memang tak ada Top secret tempat ni okay. CB mengatakan, aku tak boleh Tak boleh teruskan Kenapa? Kerana walaupun di sini Allah masih dengar okay. So kita nak peng, uh, <coughs> Kalau penjenayah macam ni lah okay, Tak akan berlaku jenayah Kalau orang jahat fikir macam ni Tidak akan berlaku Kejahatan Okay. Tapi biasanya, biasanya ialah Bila buat jahat tu dia ter Apa uh, Bahagian tu, bahagian nak mengatakan Allah melihat saya tu Sama ada di-ignorekan Okey, di Macam Dalam komputer kita mute kan Mute kan suara tu kan Amaran tu, kita mute kan, jadi tak dengar apa-apa Macam handphone juga kita mute kan Kita dah letak, dah jam tu pagi nak bangun sekian-sekian Tapi kita mute kan, letak eh bagus, tak dengar lah, memang tak dengar, dah mute tengah lah, kan, ok so kita dah mute kan, benda tu tetap bergerak pukul 5, tu benda tu bergerak yeah. tapi tak dengar tapi, kalau tengok, alam, betul tak, ok so yang pentingnya kat sini ialah uh, sikap perasaan yang beriman dengan perkara yang ghaib dan yang paling besar sekali ialah beriman dengan Allah Subhanahu SWT dan juga sikap ataupun uh, sifat berwaspada ataupun sikap Uh, sifat sentiasa Memantau Allah subhanahu wa ta'ala Kita memantau Allah Dan kita mengetahui Allah memantau kita okay, Maksudnya kita Bukanlah kita pantau Allah tak Bukan kita cek Allah tak kan Tapi kita mengetahui yang uh, Sedar bahawa setiap pergerakan kita Ada yang melihat kita okay, Dan dengan itu insya Allah Kalau dapat diletakkan sifat ini Banyak perkara yang tidak baik Dapat diluruskan Wallahu'ala Saya rasa mungkin sampai sini sahaja Kita akan sambung kepada Kelas yang akan datang InsyaAllah 15 ya <tuh> Kalau ada apa-apa soalan ke Mungkin kita boleh bincang sedikit 2-3 minit ya Soalan yang baik berkenaan dengan orang yang kafir di Malaysia <coughs> Tak kira lah siapa Sama ada kebanyakan daripada bangsa China ataupun bangsa India Bangsa India dan, dan bangsa apa lagi ya Bangsa <coughs> Melayu pun <apa> ada ya <coughs> Tak tahu Melayu tu Islam kat sini kat sini <laughs> kan Tapi maksud saya macam kadang -kadang kebanyakan orang asli Ataupun suku-suku uh, um, kaum dekat Sabah Sarawak kan okay, Itu biasanya Uh, kalau sebut Melayu biasanya biasanya Islam. Tapi yang lain tu kalau sebut disebut kan biasanya tidak Islam di Malaysia lah. Walaupun ada yang Islam. Dan walaupun juga ada Melayu yang tidak Islam kan. Okey. So apa poin penting yang kita nak faham kat sini? Uh, soalannya adakah dakwah telah sampai kepada mereka? Okey. <coughs> kalau nak jawab direct pun boleh. Kita mengatakan dakwah dah sampai. Tapi kalau nak jawab dengan lebih teliti Kita mengatakan dakwah dah sampai kepada mereka Tetapi dakwah yang sampai itu Kebiasaannya ialah dakwah yang Musyawwaha Musyawwaha maksudnya dakwah yang tidak clear Tidak jelas Tak jelas bukannya dakwah Islam Tak jelas Tapi perbuatan orang Islam menyebabkan Islam tu nampak macam satu agama yang Apa? Khas untuk orang Melayu kalau dekat Malaysia ni lah agaknya kan okay. Saya mendengar-dengar ni daripada banyak orang lah Ada yang di kalangan orang Cina pun akan-akan Dan di kalangan orang uh, Dayak pun Tapi melalui suami dia lah Maknanya ada Belayu, orang lain kan? Suami dia bukan orang, orang itu, suami dia orang Amerika Dia kata memang orang Dayak tak nak masuk Islam Kenapa? Kenapa? Kerana Islam tu agama orang Melayu Dan disebabkan orang Melayu banyak Menzalimi mereka, dia tak nak masuk Islam Okay, hamitulah lebih kurang ceritanya. So apa pun yang pentingnya, soalan tu sepatutnya menolak kita kepada satu usaha yang lebih kuat lagi, Iaitu usaha untuk nak menyampaikan Islam. Karena okay, ini, ini satu benda yang perlu diberikan perhatian. Kalau surau ni boleh buat perhatian cukup bagus. Okay, berikan perhatian. Macam mana kita nak sediakan apa? Ambil pamphlet, bagi pada kawan kita. Kan yang mudah-mudah saja yang cantik-cantik tu okey kumpulkan sedikit dana untuk dapatkan ada satu chief yang apa brief apa understanding tu to? to Islam kan dengan cerita-cerita begitu okey <coughs> kalau perkara tersebut dapat dia buat cukup bagus dan masalahnya ialah bukan saya nampak masalah yang paling besar sekali ialah Kelemahan orang Islam sendirilah dalam menyampaikan dakwah merasakan yang benda tu sensitif sebenarnya tidak sensitif memanglah jangan lebih ke jangan kata dia kamu tak masuk Islam masuk neraka contohnya jangan cakap macam tu kan cakap dengan cara yang baik terangkan dengan cara yang baik okey terakhir sekali saya ter terlihat dalam satu dalam YouTube ada satu seorang syekh daripada Arab Saudi ni dia pergi belajar di New Zealand belajar dia dah syekh dah ustaz dah hebat dah okey cakap Quran hadis semua hebat daripada kita lagi daripada ustaz, -Ustaz kita lah masuk saya okey <laughs> kemudian dia pun cakap a uh, Uh, dia pergi sana untuk belajar bahasa Inggeris. Jadi satu ketiga tu dia keluar dan dia pun nampak orang-orang Arab Saudi di kalangan mereka pemuda-pemuda ni, okey. Dan dia nampak di sana ada satu kumpulan, orang berkumpul bercakap-cakap situ kan. So dengarhatikan dia, dia ni buat apa? Dia cakap pada kawan-kawan nilah ataupun junior-junior uh, dia ni, dari segi umur dia mereka muda lagilah. Kenapa dia apa dia buat ni? Dia sedang menyampaikan ajaran Kristian. Lepas tu, Syekh dia kata, dah lama kah? Lama dah Dah, dah kamu semua tak ada sampai ke Islam ke? Hush, takkan nak sampai dekat sini kan Ini, negara apa ni Tak sesuai lah, kan Jadi dia kata, jom kita pergi dekat orang Kristian ni Hush, Syekh, takkan kita nak pergi sana Ustaz, betul ke Ustaz? Macam kan, itulah lebih kurang Jadi dia kata, kenapa pula apa masalahnya Dia boleh cakap, takkan kita tak boleh cakap Eh, kami tak cukup ilmu apa semua Tak apalah, kamu tak cukup ilmu Tapi saya nak pergi dan siapa nak ikut, boleh ikut dia okay, dan dia pergi berani dia. Okey dia pun pergi dia pun dengan pergi tu dia tak kita kalau agaknya kita dok bayangkan kalau pergi tu mesti serius kan. Kita nak sampaikan islam kena seriuslah kan, tahu tak? dia pergi senyum kan. Dia macam eh, cukup ceria dia pergi how you doing brother macam tu cakap what are you doing kan dia pun saya menjelaskan injil apa semua gini gini okay you teaching injil dia kata oh, yes tapi ni saya pun tambah ayat sebenarnya okey <laughs> sikit, sikit lah dia sebut nama Arab sebab dia kata tambah tu <laughs> okay. dia kata mother tafal kamu buat apa kata saya ni mengajar Saya mendakwah kepada Kristian okey Kristian ni buku apa ni injil boleh saya tengok ha okay. dia pun tengok eh, kamu nak tengok boleh ambil dia pun tengok dia tengok sikit dia balik balik semula kan benda cara tu orang tu macam tertariklah kan pendakwah Kristian tu pun tertarik Lalu dia pun mengatakan, tad'u ila nasraniah, kamu bertawah kepada Kristian dengan bahasa Inggeris lah kan tapi dia sebut dalam bahasa Arab. Dia kata, ya, boleh tak kamu dakwah saya? Dia cakap macam tu. Kita nak buat macam tu macam tu kat sini, nak? tak pergi gereja, tolong dakwah saya, kan? suka orang gereja. Ah, kau kata boleh tak kamu dakwah saya? Kamu saya kamu nak saya dakwah kamu? Iyalah, kan kamu dakwah Kristian, tawahlah saya. Apa dia Kristian ni? Kan? Berani dia macam mana kan? So kawan tu mengatakan Saya dengar tu, saya tengok dua kali Dia memberikan semangat sikit pada kita Dia kata ok Kristian agama daripada Allah Daripada tuhanlah kan? kan? Okay, dan Tuhan ni dia ada anak Anak dia nama Isa, Jesus Kan okay? anak dia ni, seorang ni Macam ni, macam ni, macam ni kan? Lepas tu, ni tanya, so maksudnya Tuhan tu suka pada anak lah Ya memang lah Kalau tak, takkan dia tak, dia tak dia lantik Isa dia tak. Kalau tak, Isa tu bukan anak dia lah Kalau begitu Kenapa Tuhan ni Dia nakkan Dia ada satu anak je Saya, dia kata, saya ni Kalau saya suka pada anak okay, Saya akan produce lah banyak anak kan okay? Tak boleh daripada satu Saya carilah nombor dua tiga Dia cakap, saya tak cakap ha? okay. <laughs> <tuh>, ni. Kalau tak boleh, cek boleh <tuh> okay. Tapi takkanlah Tuhan tu ada satu je, sepuluh ke okey lah lepas tu kawan tu kata uh, tu saya tak tahu lah lepas tu, datang dua padri kat belakang tu, maknanya ini hmm. orang muda ni macam kita kata pen, apa dah kata um, pendakwah muda lah kan so belakang tu ada veteran dia, dua orang lelaki kumpulan dorang, dia tengok daripada jauh apa rancak sangat ni kan dia orang dua pun datang sebelum so, sampai tanya bagian tu tak tahu, lepas tu, dia tengok pada padri yang lelaki tu I don't know <laughs> I don't know ok, lepas tu dia kata macam ni, pernah tak dengar bahasa Arab? Kata, tak pernah dengar, semua tiga-tiga juga kata tak pernah dengar pernah tak bergaul dengan orang Arab? Dia kata tak pernah juga pernah tak pergi negara Arab, baca buku Arab tak Tak pernah, tak pernah ok, okay saya nak baca sikit, boleh dengar, boleh dengar tak? boleh tak? bagi saya peluang nak cakap sikit dia kata, ok silakan, saya nak baca uh, satu bahasa Arab lah Cuba dengarkan ya So dia terbuka baca Bismillahirrahmanirrahim uh, Surah apa Mariam tu macam mana start dia saat? Zikru rahmati rabbika abidahu zakariya Kan uh, Ayat uh, uh, Kafayas ibnadarabbahu nidaan khafiyyan dengan dengan bacaan yang biasalah zikrurahmati rabbika rabb zikrurahmati rabbika abduhu zakaria ibnadarabbahu nidaan khafiyya sampai berapa ayat dia baca cara tu kemudian dia habis tu okey ni yang, yang pertama yang kedua ialah yang ni ya. Dengar, ya. Okay, dia pun baca lebih kurang saya tak sempat sangat zahaba ahmadu ila dukan yashtari Ta'aman falam yajid faraja'a ila bayti jiranihi Ni ayat mana dia? Ayat sendiri Ayat sendiri, <laughs> faham kan? Okay. Ayat sendiri Dia buat Ahmad pergi ke kedai Dia nak beli makanan Tak jumpa makanan tersebut Dia pun balik ke rumah jiran dia Dia pun tanya jiran dia macam mana Tapi dengan cara Quran Zahabah Ahmadu iladdukan Kan? fa arada an yashtari ta'ama fa lam yajid at-ta'am faraja ila baytihi kan ditengok pasal Quran mana kan bukan kata-kata dia sendiri okay. kemudian dia kata ada tak perbezaan yang kamu dapat daripada dua yang saya sebut ni dia kata, dia kata demi Allah dia kata demi Allah perempuan tu yang Kristian tu perempuan tu kata ya saya terpanjat dia. dia kata saya agak ada apa bezanya dia kata yang pertama tu lain daripada yang kedua yang pertama tu daripada yang kedua. Macam apa lain ni? Apa lain dia? Yang pertama tu from lot from god. Yang kedua tu maybe from yourself, maybe from you, apa kamu buat sendiri ke apa ke, pusing mana ke. Tapi yang pertama tu daripada Allah. Lepas tu kamu nak tanya, kamu tak tahu bahasa Arab kan? Kita tak tahu. Tapi ah, macam mana kamu tahu yang pertama tu daripada Allah? Perempuan tu kata apa? My heart. Kan bila, bila saya awak baca tu je ya, hati saya dapat. Dapat macam detect Ini adalah satu benda bukan daripada manusia okay, Tapi boleh baca yang kedua tu Hati saya kata ini Ini karut dia ni <laughs> okay. So cerita dia panjang lagi lah Tapi dia dapat ke situ Kita nak ceritakan yang macam mana Syekh tadi dia, dia pergi dan dia bagi Dia, dia cakap juga okay. Dan kita dalam masalah ni okay, uh, <coughs> Kalau dekat Malaysia ni kadang-kadang Susah juga dengan ustaz-ustaz kita masuk saya sendiri kan. Kan kita, kita nak pergi itu dengan keadaan saya macam ni kan. Ya yeah, ustazlah eh? ada janggut ada semua orang 인도 kata ada jinggut kan. Ada janggut betul ada kepiahnya. Kita nak pergi pun kita pun rasa macam semacam okay, Dengan Okey pula kita duduk biasa dengan ini isu-isu sensitif kan. Okey so kita pun terasa nak tak bayarlah. Takkan jumpa tak dengar azan kita dengar cakap macam tu ya. Tapi sebenarnya kalau kita pergi kita akan mendapat. Sekurang-kurangnya so, carilah terjemahan-terjemahan juga. -terjemahan Quran terjemahan tak ada masalah kita nak bagi pada kawan kita. Okey. So buatlah sesuatu dalam masalah ni supaya mereka dapat dapat sesuatu dan banyak sebenarnya orang yang bila dapat tu dia akan masuk Islam. Dan bayangkanlah kita dengan satu Quran yang kita beli tu kan yang kita dapatkan dengan dengan uh, duit gaji kita kita beli dan kita berikan padanya tiba-tiba satu masa dia pergi baca menyebabkan dia masuk Islam. Hebat tak kita ni di sisi Allah banyak pahalanya. Okay. Dan saya sebutkan begitu kerana Kadang-kadang benda ni, Quran ni, Quran ni kadang -kadang Ada pada setengah orang Dia tak baca Pada orang kafir dia tak baca Tapi ada masa-masa Di mana dia akan terpanggil untuk baca Quran tersebut Dan bila dia baca Seorang padri tu, dia cerita pada kami dulu Satu ketika dia ambil masa Tiga hari nak habiskan ni Tiga hari, Quran in English Dia kata Okay, kerana dia telah mempertikaikan Kristian di masjid dia di, di, di masjid pula. Apa nak? <guluh> dia telah mempertikaikan Kristian di ajak beberapa ajaran Kristian termasuk Christmas di gereja dia menyebabkan orang tolak dia, orang band dia, gam dia. So gam ni dalam Kristian ada juga. Okey. Gam dia boleh datang, anda boleh datang ke masjid tapi start daripada hari ni anda tidak boleh memberi sebarang ceramah. Ya, sampai sini. Dia ada dekat sini lagi dekat ISTAC uh, UIA so dia cerita sejak daripada tu saya mengatakan adakah saya salah balik ke rumah dia, library mini library kat rumah dia kata uh, saya dah baca semua except you I didn't read you kan <laughs> dia pun keluarkan Quran tu. Dia. dia pun baca daripada mula dan dia kata sejak dia baca dan dia baca dia baca semua persoalannya yang ada dalam, <coughs> dalam benak yang ada dalam minda dia tu terjawab satu persatu. satu tiga hari tiga malam dia kata saya tak boleh buat apa Habis satu Quran saya baca Kemudian saya melutut mengatakan Ya Allah, aku adalah hamba Aku adalah orang Islam okey Ok so, Maksudnya, dan dia kata Quran tu bila, bila, bila mana saya dapat dia, Tak ada orang bagi kat dia Tapi dia kata ada satu book fair Diskaun dia cukup menarik <laughs> Kan Sehingga saya kata Daripada tak ada apa, belilah Dan dia beli dan dia kata ini Quran orang Islam dia Simpanlah mana-mana, simpan Okay, dan lain cuba bayangkan, satu library dia, mini library, kan, bookshelf itu semua dibaca kecuali Quran tersebut Cuba bayangkan, kalau kita berikan pada seorang, ya, dia mungkin padri, dia mungkin apa okay, Kita berikan kepada dia dan kemudian dia kata thank you, kemudian dia simpan dalam kereta dia Agaknya dia tak baca tak? Kita rasa 90% tak baca dia ni Tapi jangan jangan lupa, ada 10% lagi yang kemungkinan dia akan baca dan dengan itu dia masuk Islam Okay, dan dengan itu kita akan mendapat lebih daripada macam saya sebutkan tadi, kereta mewah berwarna merah. So, saya rasa itu sahaja cukup dekat sini. Itu yang Nabi SAW sebutkan kepada Ali radhiyallahu anhu. Dan hilanglah kita tutup dengan bacaan tasbih al-kaffarah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfirukawatu ilaikum Allah. Dan minta maaf kerana mengambil masa tuan-tuan dan puan-puan.